לא יכה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט, ולתורתו איים ייחלו. כה <קו> אמר האל אדוני, בורא השמיים ונותיהם, רוקה הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. אני אדוני, קראתיך וצדק, ואחזק בידיך, ואצורך, ואתנך לברית עם.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 אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. נסוגו אחור, יבושו בושת הבותחים בפאזל, האומרים למסכה, אתם אלוהינו. החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות. מי עיוור כי אם עבדי, וחרש כמלאכי אשלח. מי עיוור כמשולם, ועיוור כעבד אדוני. רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. והוא עם בזוז ושסוי, הפיח בחורים כולם, ובבתי כלאים הוחבאו. היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השב, מי וכם יאזין זאת? יקשיב וישמע לאחור, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? הלו אדוני זו חטאנו לו? ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו? וישפוך עליו חמא אפו ואזוז מלחמה, ותלהטהו מסביב ולא ידע, ותבער בו ולא ישים על לב.